Allah, Allah Allahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ešrafi al-anbijai wa museli nabina Muhammedin wa alalihi wa sahbihi ajma'in zaista svaka zahvala pripada uzvišnjom Allah subhanu wa ta'ala donosim salavat i salam na Allahov poslanika Allahov milenika Muhammed aleyhi salatu wa salam njegovu sučasni asabi sone koji sledi na putu istine sudnjega dana vraću moja draga mi večeras evo po treći put družimo se u sistematiku dobročinjstva roditeljima. Evo nekoliko napomena u samom početku, prošli put smo imali jedno duže predavanje i ja sam svakako odlučio, nemoguće da čovjek drži predavanje od akšana do jacije, pošto je sad period od akšana do jacije malo duži, tako da ćemo mi imati predavanja od 45 minuta do, do sata, inša Allah, nećemo nikako više, tako da onaj, bit će i vremena da čovjek ako želi, ili iziđe, ili da uči i Kur'an radi nešto onaj, do jacije. Također od napomena, vi vidite da ovo prvo poglavlje ide prilično sporo, ali braćo, nemoj da pomisli neko, i vidjet ćete raz iz ovog poglavlja koje imamo, da li se dijete, može roditeljima ikako odužiti, nemoj da neko pomisli da je dugo ovo, što već tri predavanja, govorimo o dobroćinstvu prema roditeljima i možda još dva i tri predavanja. To su samo dva ili tri sata koja mi sjedimo kako bi naučili prava naših roditelja kod nas. Svakako veli broj vas nije prisutavao dole našim prvim predavanjima koja su bila u obdaništu u kojima smo govorili o vrijednosti edeba. Braću, ma draga, mi ćemo s vremena na vrijeme uvijek ponavljati vrijednost edeba, naročito ako uzmemo u obzir vrijeme situaciju u kojoj mi danas živimo, kada su se ljudi izopačili, toliko da ponašanje određenih ljudi bez imalo pretjerivanja bliže je ponašanju ideba hajvana i stvorenja koji nema razum, nego ponašanju insana. Zato ova naša vjera na toliko veliko mjesto stavlja edeb ponašanje, ponton, do tem je znači da sjećate se da Allah poslani kaže mm -hmm. u Hridojstvu no Hadisu najteža stvar koja će se staviti na mizanu na sudnjem danu jeste lijepo ponašanje. Allahu besenikali selatu ve selam koji čovjek svojim lijepim ponašanjem može dostići da ređu postača, klanjača koji podano posti i najveći klanja. Također Allahu besenikali selatu kada je upitan šta najviše ljude uvodi u džennet, kazao je najviše što će ljude uvoditi u džennet jeste pobožnost i lijepo ponašanje. To su braću moja draga samo neki U dugom nizu Hadisa koji govori o vrijednosti alaka, tako ne treba nikome od nas da bude e da kažemo, naporno dugo sjediti i izučavati ovu tematiku. Mi smo kazali, postoje u Islamu mnoge druge tematike koji su bitne, ima fik svoje mjesto, akida ima svoje mjesto, ali svakako i ede ponašanje ima svoje veliko mjesto. Normalno, Mi ćemo kroz ova naša druženja, nekada direktno, nekada indirektno dotica, doticati se mnogi i drugi znanosti. Nekada ćemo govoriti o tefsiru, nekada ćemo govoriti o fikhu, nekada ćemo govoriti o aklidi, ali u svakom slučaju osnova da govorimo o edebu. Kao što znate, u prošlom predavanju i predprošlom govorili smo, u prvom smo govorili općenito o naredbi dobročinjstva prema roditeljima, nakon toga rekli smo također da imam Buharija Rahmetullahi Alihi bio je prepoznatljiv po potom i da je dobro znao poređati celine u određenoj knjizi. Nakon toga imam Buharia rahmetullahi alayhi kao da odgovara na pitanje Insana koji bi kazao dobro, evo pojašnjenje nam je da roditelji imaju veliko mjesto u islamu, ali ko ima veću uređu i stepen, pa imam Buharija citirao hadis kojima kojem Allahov poslanik alejhi salatu vesselam preporučuje tri puta dobročinstvo majci, nakon toga otac. E eh, smo se zaustavili. Nakon toga, kako se očevi ne bi, hajde kažemo, osjećali za postavljenim, a isto tako da neko ne bi pogrešno shvatio Imam Buharija, onda isti taj hadis citira samo pod drugim naslovom i kaže dobročinstvo prema ocu I isti taj hadis, samo ovog puta taj hadis prenosi Ebu Hureyre od Božijeg poslanika, kako bismo mi shvatili znači iz toga Adisa, ne samo naredbu prema majci dobročinstvo, tri puta majka, ali nakon toga otac. Tako da niko ne treba da se osjeća za postavljenim, već smo samo kazali da majka ima prednost nad ocem, Ali to nikako ne znači da ne treba činti dobročinstvo prema ocu jer rekli smo prvenstveno njega obuhvataju svi hadisi i ajeti u kojima je nariđeno dobročinstvo roditeljima, a s druge strane imamo jasan hadis, kaže Boži poslanik, majka, majka, majka, nakon toga otac. Tako obraču moja draga, onaj, pogotovo što je ovdje u pitanju muška populacija, onaj, veoma je bitno da tu stvar riješimo. Nakon toga, ja želim večeras, iako ćemo možda ovu stvar malo i izbaciti iz praksi, ali večeras to nikako nismo mogli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 Ebu Hureyre, braćuma draga, kao što imate ovdje u knjizi u Fusnoti je napisano u pogledu njegovog imena, islamski učenjaci imaju oko 30 različnih im, uh, najmišljenja. Ali mi znamo, znači Ebu Hureyre, sad njegovo ime kako je, nije to toliko bitno, znači Elhamdulillah ne postoji razilaženj u pogledu te ličnosti samo kako je bilo njegovo ime. Vidjećete ćete, veoma je bitno da se govori o ovom Ashabu.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 Poslanica Allahog poslanika, život, znači vremena poslanstva je trajao koliko? 23 godine. Znate li koliko od toga je Ebu Hurire živio sa Božjim poslanikom? 3 godine, samo. Samo 3 godine je Ebu Hurire živio sa Božjim poslanikom. A najviše hadisa prenosi. Znači, Ebu Hurire, braću moja draga, jedan živi primjer kako se u kratkom periodu može naučiti mnogo toga, ali vidjet ne nemojte da mislite, Ebu Hureyre cijeli dan podo šeto u živo i to znanje samo došlo. Ne, vidjet ćete, braćo moja draga, šta je imam? Ashab cijenjeni i uvaženi Ebu Hureyre na tom putu sticanja znanja. Ali mi i danas, nakon 1400. godina, sjedimo i spominjemo Ebu Hureyru, a da je Ebu Hureyre sjedio tamo negdje u hladu, nastavio na cipelu, Ne bi mi njega spominjali. Znači, on je tom ilmu znanju dao sve od sebe, pa mu je znanje dalo jedan dio. Tako zapamtite pravilo, ako hoćeš znanje, moraš mu dati sve od sebe i ono ti da ne samo jedan dio. Ne kako sve. Ti sada, ako počne izučavati islamsku samoznanost, ti ćeš izučiti, ali ćeš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 Seer el-Elam el-Nubelan, to je znači jedna knjiga i lijepo da se ovako nekada kroz predavanja, već sljedeći put ćemo također preporučiti jednu knjigu za čitanje, ova knjiga normalno ne može se prevesti, prevesti već treba na učiti jezik da bi je čitali, ali to je jedna knjiga koju imam Ewehebi napisa u biografije ljudi od Božje i poslanika pa do 7. stoljeća. 22 toma aprilke se štampa kako kad. Znači, to je jedna knjiga, na koju se vraća čitav ummet, kada su v pitanju biografije i kada su v pitanju, znači, <coughs> informacije vezane za ljude. Kaže, imam el-Zehabi o Ebu Hureri, imamun, feqihun, mučtehidun, hafiv. Kaže, on je bio imam, bio je pravnik, bio je mučtehid, bio je hafiv svoga vremena. Kaže, on je bio sejidul hufazil esbat, on je bio prvak,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 on je toliko bio pravedan, znači on kad govori o insanu, spreman je da spomeni njegove pozitivnosti, ne pravi spomeni negativnosti. Tako da njegove riječi, znači, su kao zlato. Također, na drugom mjestu kaže Eine mislu ebi hurire. Ima li, kaže, neko da je primjer ebu hurire, ima neko kao ebu hurire, kaže, u njegovom hipsu i u njegovom znanju. Zato ako pogledamo, braću moja draga, knjige vidjet ćemo, znači, hadisi Ebu Hureyre su svugdje. U akidi hadisi Ebu Hureyre, u fiku hadisi Ebu Hureyre, u tefsiru hadisi Ebu Hureyre, u poglavlju braka Ebu Hureyre, u poglavlju, znači, vrijednosti određenih osoba, takozvani fada'il il-menaqib, opet hadisi Ebu Hureyre. Ne možeš otvoriti poglavlje bilo koje u islamu, a tu hadis Ebu Hureyre. Pogledajte, jednu interesantnu činjenicu i ovo će nam trebati na kraju ako boda bude, kada budemo govorili o sektama koje napadaju i vrijeđaju Ebu Hureyru kaže Ebu Hureyre kao što je zabilježeno u zbirci imama muslima dolazi mu Jezid ibn Abdurrahman i kaže mu Ebu Hureyre tako mi Allaha Allah nije stvorio ni jednog mukmina, pa taj mu'min čuje za mene a da me taj mu'min ne zavoli Kaže tako mi Allaha. Allah nije stvorio nijednog mu'mina, pa taj mu'min čudni za mene, čuje za mene, a da me taj mu'min zavoli. Kako? I sad on priča, kako? Kaže pita on ovoga, znaš ti? Kaži, kako to čovjek, kako to? Zato kad vidiš čovjeka kada vrijeđa ashaabe i da vrijeđa Ebu Hurejru, tu treba dobar x staviti. Kaži,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 treba da nastavi u djelavetu misionarstvu kao što Allahu poslanik Ali siratu kada mu je došao gibril i kaže ovo je melek brda hoćeš li da Taif nestani Allahu poslanik poslanik milosti rahmeta kaže ne ne ne možda će Allah dati da iz njihovi kiš miziđe narod koji će obožavati Allaha tako je u ureire plači Allahu poslanik pa Allahu poslanik kaže o gospodaru u puti maj koju je buhuriri Kaže, pa sam otišao kući, drago što je Božji poslanik putio za nju dobu. Kaže, ja, došo vrata zaključana. Kaže, ja, za vrata vi će imati stoj, ne ulazi. Čujem, kaže, vodu tamo. Kada, kaže, prošlo malo vremena, ona izlazi, okupala se, obukla, odjeću i kaže, ašhedu <hazadu> en la ilaha illallah, a ašhedu enne Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Kaže, pa sam otišao ponovo poslaniku plaćući, sad od dragosti, kaže, a malo prije od žalosti. Kaže, pa sam rekao, Allahu poslaniće, moli Allaha, moli Allaha da zavoli svi mu'mini, i moju majku. Pa Allahu poslanik ali se ratu se nam uputi od ovog kaže, o gospodaru učini da ovog tvog groba i njegovu majku voli mu'mini i da oni voli mu'mine. A Dova Lovkostanika je svakako primljena i znači to vam je jedan šablon. Čuješ da čujek govori protiv Ebu Hureyri, to je, braću moja draga, znači veliki upitnik na njegovom imanu. Jer ovdje se baš odnosi, znači kaže, učini da ga voli Mukmini i da i on voli mu'mine. U njegovih vrijednosti, dovolja njemu vrijednosti, braću moja draga, ummetu i nezadužuju čitav ummet da dovi iza njega to što je dostavio ovom ummetu, tolike hadise, i vrijednost njegova se vidi kroz ovu dovu. Mm. Također imate hadis da je došao Allahoposlaniku alaihi sallatu wassalam, vjerodoslan hadise kaže Allahoposlanike, ko je najprioritetniji, ko je, će biti najsretniji tvojim zauzimanjem na sudnjem danu? Pa kaže Allahoposlanik alaihi sallatu wassalam, kaže Pomislio sam, kaže, o Ebu Hureire, da me niko neće tu stvar upitati prije tebe. Jer vidio sam, kaže, koliko ti, kaže, tragaš za istinu i za znanjem. Pogledajte, pohvali. Kaže, pomislio sam da me niko prije tebe neće upitati tu stvar. Jer sam vidio koliko se trudiš. S tri godine stekao mnogo znanje. Pa kaže, najsjetniji insan mojim šefaatom na sudnjem danu je insan koji kaže, la ilaha illallah, iskreno iz svoga srca. U njegovoj biografiji možete naći također da je bio izuzetno pobožan, prenosi se u njegovoj biografiji da je imao ženu i da je imao slugu. I u njegovoj kući se nonstop stop zikrilo. U cijelu noć se klanjalo, on klanja prvu trećinu, budi svoju ženu, ona ustaje, on legne i spava, žena kad klanja trećinu, budi slugu i sluga klanja zadnju trećinu. Tako da se cijelu noć u kući Ebu Hureiri klanjalo. A pogledajte samo ova vjerodostna radijsko izabi rež imam Ebu, uh, imam Buharia rahmetullahi alayhi koji će vam šta je on kaže te šta imam imam Ebu Hurajre pod na putu traženja znanja a to je samo jedan od primjera spominjemo još jedan kaže Ebu Hurajre tako mi onoga pored kojeg drugog boga nema kaže toliko sam znao ogladniti da sam znao leći na zemlju samo kako bi zemlja pritisnula moj stomak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 Tako, braćo, moja draga, nemoj čekati da ti neko kaže da je gladan. Pokušaj svatiti da je neko gladan. Kaže, pa mi je protumačio, a, eti, otišao, nije shvatio šta hoću. Pa je naišao, kaže, Ebu, Omer, kaže, pa sam i njega pitao, znajući opet tev i on mi je pojasnio i otišao. Pa je naišao, Boži i poslani, kaže, kada me je ugledo, smijenuo i odmah je shvatio koliko je shvatio. Kaže, pa je rekao, Ebu Hureyre, on mi kaže, rekao, odazivam se Božji poslanic, kaže, kreni za mnim. Pa su otišli, kaže, pa je ušao u jedno od svojih kuća i pitao je, imaju lišta za jest? Pa su kazali da imaju mlijeko, koje je hedija i poklon Božijim poslaniku. Kaže Ebu Hureyre, pa je Božji poslanik rekao, kaže, idi tamo i zove stanovnike Sofi. Sanonici Sofije i Fukare, znači niko, ništa nema, kao što je došlo vjerovostim nad Isima, on će 40 godina prije ostali ući džennet. Ništa, nemaju uopšte, zašto račun polagat? sam kaže, mi smo imali sablje na vratu i sam čekamo, haj, alel, džihad, pogine, ukopaju ga i gotovo. Ništa nemaju, zašto polagat račun? Zato 40 godina će prije ostali unijući tamo po džennetu, sahurijama se vodat, a ostali polažu račune. Kaže, idi, zovi njih. Kaže je Bogureyre Bozhi poslanik ima običaj kad mu dođe sadaka dadni su sadaku što njemu haram bilo jesti sadaku dadni su za El Sofa. A kad dođe hedije sami on učestvuje. Kaže je Bogureyre šta ču ja kaže da idim za to ostali ljude čanak mlijeka kaže ja sam bio preče se ja ne pijem ne mogu vodati. Al kaže pokornost Božjem poslaniku je kaže na prvom mjestu. Ode kaže po njih zovnim oni ušli u kuću puna kuća. Kaže Boži poslanik meni dadni da njima nosi kaže ja dadnim čovjek on se napije meni vrati dadnim čovjeku napiše meni vrati se. dok se kaže nisu svi napili ostali ja kaže boži postanik pa mi kaže boži postanik daj posudu i kaže sjedi i napiš kaže pa sam pio pijem ne mogu više pi nemu pi kaže dok sam rekao kaže allah poslije više nema mjesta ne može više i kaže la eđi do lijevu mesleken nema više djev svaf uno ful Kaže, pa je Allah poslanik, uzeo, spomenu kaže zahvalio Allahu i spomenuo Allahu ime i popio ostatak. Pogledajte, braću, draga ovog velikog insana, šta je trpio. Pogledajte, drugu predaju, jedne prilike je buhurire, nakon što se otvorio dunjalu k ummetu, pa on obuku dva ogrtača, pa ono ljudi došli, kaže, vrlo vidi na tebi ogrtača. Kaže on, tako je Allaha. Znao sam, kaže, između Mimbera, Božije poslanika, i Hidžri, sobice Aishini, pasti, kaže, unes svjest od gladi. Ljudi bi, kaže, dolazili, nogom bi me gurali, kaže, u vrat, Kontović, kaže, šta je ovo mi, Međnun, kaže, da nije poludio. Allah mi, kaže, nisam lud, kaže, ja jedino sam bio gladan. Toliko je bio gladan, ali samo nije tijelo da leti za dunjalukom, on nikako ne treba, znaš da ne treba za dunjalukom, čino ste danas hudbu, neće ja ponavljati. Al znači, on je dao prednost druženju sa Allahovim poslanikom, alaihi se wa sallam, na tim svim stvarima. Ovaj, ogu predaj za biljeđu imam, tirmizi sa vjerovodostnim lancem kod nas laca. Zato, dolazi čovjek, Talhi ibn Ubaidillahu i kaže,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 Prvo, kaj sigurno je ono što mi nismo čuli. Imari Vajet kaže i mi smo neke stvari čuli, ali nismo zaboravli, Ali on ima dovu Božijeg poslanika da ne zaboravlja. I kaže od tog dana kako je obukao svoj ogrtač, kada je Allah poslanik rekao ko će prostriti svoj ogrtač? Pa je Božji poslanik klucno na njega. Kaže od tada više nikada nisam ništa zaboravio. Pa kaže ovaj ashab, on je i čuo ko imi, ali on nije zaboravljio. A druga stvar kaže, takvog mezi ne traži da neko slaže na Božijih poslanika alaihi se nam. Također, braću moja draga, Ay buh hurer je bio prepoznatljiv, da je bio u skupini ashaba koji su se izolovali od smutnje koja je nastupila za vrijeme. Znači, Ali je radijallahu talanu na kraju Hilafeta osmana kada je došlo do sukova izveđu Muavi i Ali, on je bio od onih ashaba koji su se izolovali vecina znači je izolovala se od smutni i fitni. Imate znači po Kigama tamo vjerodostani predaje izreke od Ebuhurire već ja vas samo spomenti jedno da vidite kakav je on bio kao čovjek i kako je razmišljao. Jedne prilake je otišao u jedno selo. Pa su ljudi odbili znači da, da ga ugoste. Ne znajući ko je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 I neko je tam iz mase primijeti, pa kaže da ti nisi jebog ureirio. Buj rum kod mene, buj kod mene. Ha, kaže zlo na zlo. Pa vi kaj samo gošćajete oni koji znate. Pa kakav kaže tu islam. Islam je da ugostiš i koga znaš i koga ne znaš. Kaka je tu, kaže islam. Jedna greška niste ugostiti, druga greška niste im se odezval. Treća greška, ugostit me očite kad ste sad znali ko sam. Kaže, u islamu se ugostavaju ljudi kao u safir, a ne samo onoga koga znaš. Ebu Hurere, vraću, moja draga, interesantno je spomenuti, <coughs> da u svojim predajama, znači prvenstveno nikada nije ništa kazao protiv Ehlul Bejta, porodca Lovkoslanika, čak šta više, velik broj hadesa u vrijednosti Ehlul Bejta, Ebu Hurere prenosil. Znalo se desiti da unu unuk Božjih uslanika, alijih salatu wassalam, poselami se sa skupinom ljudi, jebog Hureyre, nebog ono, ne osrću se, ko je, šta je, oni kažu, prošlo je Hasan, Husein. On otrči ponovo tamo i kaže njemu, alijekum selam sejed gospodine, jer ja sam čuo da je zatim rekao da si gospodin, da si sejed, odi tamo otrči za njim maksim, maksimum se poselami. Jedne prilike, također rekao Hasanu, kaže, odgrni molim te svoj stomak, pa ga poljubio u stomak. Kaže, šta je to? Ja kaže, ja sam vidio Božeposlanika da tu ljubi, kad si bio djete. Či volio Ehlul Beyt, strahota, ali dobio je nožu leđa od oni koji smatraju da uzvižu Ehlul Beyt još na dinjalu. Znači, onaj poznat je stav Rafidija i Šija u pogledu Ebu Hurere. znači, normalno, oni ne napadaju Ebu Hureru kao Ebu Hureru, već je cilj izbaciti iz igre oni 5.000 hadisa koje biljaži, prenosi odloživ uslanika Ebu Hurire. Svakako, te zamjerke neke kao Ebu Hurire, prenosi određene hadise uz dva sveta u arapskom, znači posredstvo nečije. Nije Ebu Hurire jedini ashab i to znači se ne smatra u pogledu ashaba, ona je nikakva falinka, velik groj ashaba se izjasnio, Ibn Abbas, Enes radijallahu ta'ala anhu ili Bera ibn u Asib, svi su oni govorili, hadise, sve koje mi prenosimo, nismo mi direktno čuli od Božih poslanika. Ali kod njih je bilo povjerenje. Kad Ebu Hurire čuje od Abdullah ibn Mes'uda, Abdullah ibn Mes'uda kaže reko je Božji poslanik. On poslije kad govorio, kaj reko je Božji poslanik? Da ne spomni Abdullah ibn Mes'uda. Zato što su kod njih svi bili povjerljivi. I to je naš praćuma, draga, stav ehli sunneta veljemata, da su svi ashabi povjerljivi. Svi ashabi su povjerljivi. To je kad ashab izbriši ashaba u lancu prenoslaca to, Ne smita, zato što su oni kulluhum udul. Čak kad kaži tabi'in, čuo sam od jednog ashaba, ne spomeni mu ime uopšte. Kaži, jedan od ljudi koji se družio sa poslanikom je rekao, ne pita više gotovo, taj lanas prenoslaca je radosna što se tiče toga. Ime ako mi spomeni ashaba uopšte to ne smita, braću moja draga. Jer ashabi su svi, svi povjedljivi. Nakon njih u grupi tabi'ina, Došla u ulema i kazala, ovaj povjerljiv, ovaj nije povjerljiv. Što se tiče ashaba, svi su povjerljivi. Neki su prigovorili jebuhureri kao, kako je mogu zapamtiti za tako tri godine, pijet hiljada hadisa, mislim što je više nego smiješno prigovoriti jebuhureri. U to vrijeme, Arapi većinu stvari se osnovnjali na hivz. Kod njeg je znao doći pjesnik na pijacu, pola sata citira Kasidu, nakon toga dođe drugi konovit u istu Kasidu. Znači, tu kod njih uopšte nije ona u znači nekakva stvar, Ebu Hurer, imate vjerodostavni im predaj od njega, Mervan ibn Hakem je bio u namjesni jedno vrijeme, pa je zovno Ebu Hureru jedan dan da citira hadise. Ali Ebu Hurere nije znao, stavio on tamo negdje iza zastora pisara. I on njega znašli li hadise u postu ponedjeljka i četvrtka, on kaže, reko je Boži postanik to i to, a ona je tamo piše, ne zna je Hurere ništa. Znaš li po dan Poz, onaj Adis o danu Arefata rekao je Boži Koslanik znaš li Adis o tome a ovaj vamo piše kade su ga ispitali stotine Adisa kažu jemu ja, mi smo zapisali Adise pa su ga zovnuli nakon godinu dana kaže pa ih je ponovio ni jedan harf nije izmijenio nijedan harf nije izmijenio i sve buhurire sad dođi neki kaže kako je mogu na uce 3 godine 5000 hadisa. a da ne uzmamo znači u obzir i da ne spomnemo činjenicu znači da je Boži poslanik Ali se da to sa namo putio do vam tako kaže moja draga onaj smatrao sam da je veoma potrebno da spomenemo ove stvari kada je u pitanju e buhurire da spomenemo stal ehli sumnate wal jamaata da svi asabi su povjerljivi i onaj nema niko pravo da govori išta o ashabima, zato znači, čovjek ako ima određene stvari koji su nejasne, šta se dešavalo među ashabima, treba da pita učene ljude, a ne da priča prije nego što provjeri određene stvari. Znači ovaj hadijs koji prenosi Imam Ebu uh, Hurire radi Allahu ta'ala anhu. Mi gledamo šta komentari, sad spominili smo njegov komentar u prošlom predavanju, Allah poslani Kalehi se je upitan kom je da se čini dobročinstvo, pa je kazao majci, majci, majci a nakon toga Otcu. Nakon toga, braću moja draga, imamo poglavlje pokorno s roditeljima čak i ako su so nepravedni. Hadi is ovom poglavljem, znači koji je citirao Imam Buharija, i al za njega kaže da je daif. Mi ćemo ga samo pročitati i kratko ćemo se osvrnuti na ono što znači što ima u svemu značaj zato što značaj tog hadisa je potvrđeno sa drugim vjerodostojnim hadisima. Kaže Abbas nema tog muslimana koji je koji je bio poslušan svojim roditeljima radi Allahu zadovoljstva, da mu Allah neće otvoriti oba džennecka vrata, ili oboja, ili samo jedna, ako ima samo jednog roditelja, a ako rasrdi jednog od njih, Allah neće biti zadovoljan, sve dok taj roditelj opet ne bude zadovoljan. Evo vidite, ovo je znači hadis da if, ali malo prije smo prošli, gdje smo imali hadis da kaže Allah, zadovoljstvo, zadovoljstvo, gos zadovoljstvo gospodara i zadovoljstvo roditelja. Tako da, znači ovo, značenje hadisa imamo u drugom vjerodostajnom hadisu, pa čak kaže čak i ako su nepravedni prema njemu upita neko, čak i tada potvrdi Ibn Abbas, imamo tako isto znači, a onaj kak se zove drugi hadise u kojima se naređuje, vidjeli ste Kur'anski ajet Allah Đelšanu kaže a ako te budu pozivali da meni nekoga pripisuješ širk, širk je najveći zulum Allah Đelšanu kaže u Kur'anu إِنَّ شِرْكَ لَا وُلْمٌ عَظِيمٌ Širke, širke najveća nepravda. Allah Želšanu kaže, te budu pozival na najveću nepravdu, nemojim se, po, nemojim se u tome pokorti. أَلْ إِدَلْيَ نَدُنْيَا لَقُوْا أَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا marufa. Tako da znači braćima draga, to ako roditelj poziva djete u zulum, u nepravdu, u gufru, u nedvjernstvo, to ni u tom slučaju ne isključuje da čovjek čini dobročinstvo svojim roditeljima. Tako da ova predaja znači u osnovi je daif, ali ono što ona potvrđuje jeste da znači zadovoljstvo gospodara je u zadovoljstvu roditelja i da je obaveza se pokortiti roditeljima makar i oni činili svome djetetu zulum, znači to su stvari prisutne u drugim onaj hadisima, kuranskim ajetima, tako da onaj, ako Bog da, može se kazati, da značenje ove predaje je vjerodobostojno ako Bog da. Nakon toga imam Buharija, rahmetullahi alihi, dolazi, nakon što je pojasnio obavezu pokornosti roditeljima, nakon što nam je pojasnio koja je prioritet, e on sad pojašnjava određene načine kako čovjek da čini dobročinstvo roditeljima. Pa imate predaju, koje ćemo se ako Bog da malo zaustaviti, nećemo dužiti. Pa Ibn Mejas priča, bio sam sa sljedbenicima neđda. Neđd imate dole ufus noti Ibn Amir el-Hanefije, on je bio jedan od vođa Haridžija. Kaže ovaj insan, bio sam, kaže, ja sa tim ljudima, sljedbenicima od tog neđda. Kaže, i uradio sam s njima, po mom mišljenju velike grijehe. On priča o sebi, kaže, ja sam bio sa tim ljudima, Pa sam uradio određene grijehe. Ja, kaže, smatram za te grijehe da su oni veliki grijesi. Pa nastavlja, to sve sam ispričao Ibnu Omeru. Spomenuo mu grijehe, ispričao mu šta se desilo, pa mu kaže Ibnu Omer, nisu to veliki grijezi. Njih ima devet. Mi ćemo govoriti, ako Bog da sljedeći predavanje će biti nepokornost roditeljima, neposlušnost roditeljima, pa ćemo govoriti o velikim grijezima. Šta je veliki grijeh? vrste velikih grijeha, govorit ćemo inšalav oko toga, da li su oni ograničeni u devet. Govorit o knjigama koje su napisane u tom poglavlju, ali Ibnu Omer kaže njemu, to što si ti učinio, vidjet ćete, znači, zašto je on to shvatio? Živio je u društvu Haridžijskom. A Haridžije su, znači, vi znate da je od njihovog ateire, tog riđenja, da počiniti od velikog grijeha u džehenne do doživotno, uvijek, vječno ostaje u dženu. I on je s njima, družeći se, poprimio određene viruse. I onda on kaže, ja sam uradio određeni grijeh, ja sam to smatrao da je to veliki grijeh. Kada je došao u Omeru, kaže mu Ibnu Omer, ne, ne, ne, to nije veliki grijeh. Ovaj grijeh koji on počinio nije spomenut i ne treba da se spominju grijesi ako nima potrebe za... Pa mu Ibnu Omer kaže, veliki grije su, su devet, pripisivati, bogu su druga, znači širk, ubistvo, bespravno ubistvo, svakako. Bježanje sa bojnu polja, potvora nevinih. Eudi je potvora nevinih, znači privod je ja bih malo korekciju napravio. Potvora nevinih žena. Jer ovdje u arabskom došlo je riječ u ženskom rodu, tako da pravilnije ako Boga da se prevede qatlul muhsane, muhsanah, potvora čestite žene muslimanke. Jesti kama tu također uzurpirati je etijsku pravo njegov imetak, oskrnaviti svetosmešči da Ovdje, od kog prevodioc sprovodioci ovdi Mesdžidul Haram, ja zaista ne znam, znači u arapskom se kore kaže wa ilhadu Da se oskrnavi svetosmešči da od kog prevodiocovu Mesdžidul Haram, ja ne znam, možda je negde iz nekog komentara našao. Izrugivanje ljudima I roditeljska suza, kaže, zbog nepokornosti. Zato je Ibnu, e, zato je Imam Buharija spomenu ovu predaju u ovom poglavlju, graću moja draga, ovdje gdje, kaže, roditeljska suza zbog nepokornosti. I onda, kaže Ibnu Omar, govorit ćemo, ako bude, da sad komentar sad malo ovu predaju iz početka, Pojišli se ti, kaže, vatri i želiš li džernet? No kako ne želim, svakako da želim, to je cilj svakog čovjeka, mu'mina. kaže, Jesu ti roditelji živi? Pogledajte, Ibn Omer, pod drugi put. Čim su tu naučili od Božih poslanika? Kod njih ti je roditelj, njegov mesto je veliko, sveto. Počinješ bilo kakav, prvo što pita, imaš ti roditelja? Imam. Samo kod njih, njima čin dobro činjstvo, to briši, habibi, ne mora ništa bolje obrisati. Kaži, Jesu ti roditelji živi? Kaži, samo majka. Kaži, Ibn Omer, tako mi Allaha. Kad bi joj se blagim riječima obraćao, I kad, bio, kad bi je, znači, hranio, ovdje prevedeno, kada bi je izdržavao, sigurno bi ušao u džennet ukoliko se budeš čuvao velikih grijeha. I ova stvar, znači, zbog toga je citirao, Imam Buharija također, ovaj hadijs, gdje on kaže poglavlje, blage riječi roditelju. Način dobročinstva roditelju jeste jedan od načina blago obraćanja. Dosta se puta dešava da roditelj nije potreban i metka. Ali je potrebna pažnja, roditelju potrebna blaga riječ. Da sa njim porazgovaraš, da ga nazoveš, da ga upitaš. I vidjet još neke pre, ovoj, primjere koje imam Buharija, frahmatullahi alihi, spomenu. Braću, moja draga, ova predaja, u njoj bi se moglo toga mogo kazati, ali mi ćemo skratiti jer ja sam evo uzeo sebi malo sa da malo brže idemo opreko ovih predaja. Pogledajte ovog čovjeka, družuje se sa ljudima. I od njih je poprimio određenije viruse. Zato islamski učenjaci kažu, čovjek u životu treba da pazi ko će on biti prijatelj. Lovoposlanik kaže u irudosnom čovjek je na vjeri svoga prijatelja. Nemojte, braćom, maja draga, da se igra neko i da glumi heroja. Lovoposlanik kaže, čovjek je na vjeri svoga prijatelja. Zato neka svako od vas pazi s kime prijatelju. Kaže, znam ja da je onu u dalaletu, ali svaki dan sa njim piškav, ne može. Tu da su ti sadim poselamiš, selama mali brate, trebati krvi, evo krvi. Trebati para, evo para. Trebati ošlepati automaestora u redu. A ja da pijem kakvu svaki dan ti kod me nema, ja, kod tebe, virus su opasne stvari. Zato kaže Boži poslanik, neka svako pazi s kime će prijateljovati. I ovaj čovjek, Allah mu ukazao rahmet i vilost da je otišao Ibn Omer mu ibn Omer rasvjetlio određeni stvari. I zato brać moja draga, velika je blagodat udruženju sa islamskim učenjacima. Zato čovjek treba da pazi kada je u pitanju odabir prijatelja. Svakako ja večeras baš planiram ciljano da kažem nekoliko riječi. Mi imamo u današnjem vremenu dvije krajnosti. Imamo ljude koji pored otvorenih vrata lupaju glavom u zid, što je svakako s razumne strane, znači nepotrebno. komuš možeš kroz vrata, prvo što ćeš lupat glavom, višta je tvrdo. Ali isto tako imamo skupine koji popuštaju, gdje nima potrebe da se popušta. I nažalost, braćom moja draga, moram biti iskren, ne znam kojoj skupini više pažnje treba posvijetiti opasnosti. Evo, hajdemo otvoreno razgovarat koliko ima kako je završio rat, 15 godina. Pogledajte u generalno naše stavove pri 10 godina i sada. Moramo biti otvoreni, jer samo otvorenost nas može spasiti. Tu ako ti čovjek dolazi čita život te miliki, jesi dobar, jesi Fin, Allaho ekber, ti si najbolji, nima boljeg od tebe, a ti ta nakolizalo, to je veliki problem. Treba da kaže čovjek, imaš grešku, popravljaj to, brate, da se ne umisliš. Nema, graču moja draga, problem sad koji je atraktivan i te kako popuštanje. Korigovanje stavova, gdje nema potrebe se korigovati stavovi. Ja ću vam biti otvoren. Sada je tako vrijeme da je viši grib onaj ko ne gleda filmove i serije. Jel tako? Sad je grib onaj ko nema televiziju kući. Jel tako ili ne? Ja ne kažem, iako za sebe imam svoj stav kakav je propis unošenje televizije u kuću. Onaj ko ima televiziju u kuću između sebe i gospodara nek sebi napravi dnevni spisak šta je danas uradio gledajući na televiziji. Koliko se okoristio, koliko ugrijao činio. I sam sebe gradni fetvo možemo imati taj tv u kuću, ja vam neću davati. Ja ga lično ne imam u kući i ne planiram ga ako Bog da, ako ovakvi programi ne ostanu, nikad u životu nije to u kuću. Ali ne kažem, bacat kroz prozor televizor. Niko šta hoće. Ali sebi nek napravi tabelu šta si danas vidio na televizoru. I šta si čuo? Jesi li se okoristio? Koliko se žena vidio? Šta si laži vidio? Sračunaj sebi pa ćeš vidjet. Ali vraćamo se našoj temi. Garib je onaj ko kada ide ulicom ne gleda u žene. Ko ne razgovara sa ženama. Ko kada odi tamo negdje sjest neku Slastičar pa kada dođu konobarica, ako već radi konobarca, gari bi ona kokovako dođe, okr이니 se i kaže daćete mi jednu šampitu. A ona je ko kulturno kaže daćete mi jednu šampitu, ta je civilizovan. Ova je konzervativan. Konzervativne su žene koji nose džilbabe. Koje ne nose suknja glače, koji ne nose helanke, koji nisu zamotale mahramu, koji u kojoj se ne vide menđuše, u kojoj nije ima razreza, podjeći, po koja nije šarena, koja Afrikanka, ta je konzervativna. A to nam je došlo, braću Madraga, u periodu deset godina samo. Tako mi čvrsto držimo islam. Deset godina. Ja vjerujte, više ne vidim dječetu popuštanje, gdje vodi tu? Facebook. Žene. Ispalo vaku, ispalo vaku, ispale noge, uslikala se na plaži tvoja prijateljica, dave tišoj. Ne dave ti ona tebi. Bolan, odlišće te uzi nalog. Ode ti dunjalko, ode ti ahireta. Či sad je garib, sad je čudan ko, ko ne na Facebook, ko ne prima žene, onaj na Facebooku. To su garibi. Sa njima se ismijavaju ljudi. Sad tu kažem, braću moja draga, kako god postoji jedna krajnost, ja sam protiv oni što glavom lupaj u zidu. I vi znate, oni koji dolazi kod na predavanja, da to nije nikako moja struje. Ja sam, gdje god sam došao, uvijek govorio protiv pretjerani zategnutosti. Odakli tim nekim strujama, tamo ti stavovi, řekaju, samo nam lupaj šakom octu. Ne kraj čvrsto, samo nam dođe iz se. Nije, braću man draga, Allaho Bosani, njegov menedž je najbolji menedž. Allaho poslanika ne god priliku da odabiri između dvije stvari i je lakšu ako nije harao. To je menheđ. To je sunnet Allaho poslanika. I svi oni koji budu išli drugim menheđom, lijevo ili desno, odošli u propast. Oni koji budu ulupati glavom kroz azid i uvijek uzimali daj nam najčršće, daj nam najčršće, doće dan kad će on početi rastovarat sa sebe. Al kad počne rastovarat, on više rastovara bez ikakvog ograničenja. I isto onaj ko počni popuštat Kao što kaže u Lema, opuštanje i mure bez dna. Kad počneš, nikako dodiri dno, šetan, samo kreši. Ma može, hajde, kad si gotovo, kad si se rukovo, može i ovo, kada opa, opa, samo kreši. Pa kad si ovo, pa hajde i ovo, nema. pa nije, veze idemo. Samo se tušiš, Sam kad počni. Zato vam kažem, ovu, što sad imamo na terenu, Znači, da vam navodim primjere šta imamo na terenu. Da imamo slučaje vezi. Znači, svakakvih slučajeva. Šta sve imamo u pokućama, šta sve imamo u džematima, šta sve imamo u društvima našim. Ne govorim uopšte ljudi tamo masim, nama se obraćaju. Jer namo kella. Salko Zilđića, nemam ništa sa njim, sa njim se ruku obio, sa njim se krlio. Salko, sa Zilđiće, šta mi imamo sa tim da gledamo njegov, njegov boks? Zato što on tek bira kad uniđe. To nije razlog da, da čovjek gleda nešto što je šarijetom zabranjeno čovječe. Pusti se tih čovječe tamo neki pravaca, zato što je čovjek u šuringviće, bismillallahu, ekberi, ti sad gledaš boksanje. Kto je dozvolio boksanje u šarijetu čovječe? Nema tu. Igra Bosna, hajmo navijat za Bosnu. Pusti se, bolan Bosni, Bosna, nema i drugog posla, bolan. I tako, onaj ko ne gleda utakmice, vjerujete da je da je tu sad garib čovjek. Ko ne prati prvenstvo, taj je garib. Ko ne gleda bokst, taj je garib. Raču moja draga, naše stanje je jadno ako su takvi ljudi koji samo se čuvaju harama kod nas su oni svjeci. Kod nas je tako sa stanje, vjerujete da je kod nas stanje sam čovjek koji se jasni harama čuva, on je to. Taj se smatra među najpobožnijim u društvu taj pobože čutaј gleda čovjek utakmice tu utakmice prstom pokazuje blaču ma ako nastavimo ovim intenzitetom oni naše titove treba poljubce u čelo čović oni su on naučio što on se drži vako nema kruha on da sunete propusti baš ga obisit nema ili kanjam sve deset, pudnjski ili neklanjam ništa tako je ono što zna u njega je sve vađik u njega je sve parci mi smo sve neke počeli sunnet, gore, mekru, jel veliki grijeh ili mali grijeh, gore, dole, ima liko duleme da je to dozvolio, ima. Udri mu u Tarabini završena stvar. Mi ako, naučim, ako nastavimo ovim intenzitetom rastovara, draću moja draga, za 10 i 15 godina od našeg islama nije će biti ništa. Napravite analizu, napravite analizu 96. godina i napravite analizu 2010. -ta. Ja ne kažem da sve što je bilo 96. ja sam podizao svoj glas i podizaću ga nonstop protiv grešaka koji se napravilo 96. Ima i stotine, ali govorimo o našem imanskom stanju. Ti par dana mi čovjek došao, da ga Allah nagradi, kaže Diero, ja sam pri nekoliko godina pošao klanjati. Kad sam kaži pošao klanjati uredovose i šta ja znam, jednom sam sjel za televiziju i pogledao sam film, Oni tamo, filmovi neki od stari Jugoslavije, ništa kaži, na njemu nema spornu smislu ono, hajde kažemo, žene, ljubavne scene, ništa. Neki je, film ne znam, nija neka tamo, ona bitka. Kaži, ja kad se završio taj film kad je, kad je šeki sašo, kad je šeki sašo, kaži, ja sam plaku, plakuo sam, kaži, tada što sam ja jednostavno popustio toga sam pogledao taj film. Ništa, kaže njemu nije bilo. Kaže ja sad sebe gledam. No sad razumiješ, moje stanje je katastrofa, čoveče. I svi mi pogledajte naše stanje, svak vidi da ideš dole, čoveče. Dajte mi čoveka koji kaže za sebe, ja sam u zadnje dvije godine idem gore. Praću vam da ovo emanet, vjera je emanet. Da su osabi se ponašali kao mi, da su u 15 godina rastovarili, koliko smo mi rastovarili, ne bi Islam ošao iz Medine Niđe. Ne bi on otišao do Beća gore, Bjošo do Kini, gdje sve otišo? Znači, braću draga, ova stvar, odabir prijatelja, oni koji ćete pomoći, oni koji ćete nasavjetovati, oni koji ćete nakritikovati, tak takvi prijatelje treba tražiti. Čovjeka koji će treći Ahi, Allah te nagradio, imaš pri sebi to i to, a i ti meni slobodno kaži ono što imam pri sebi. To je pravi prijatelj, to je pravi Ahi onaj koji te milki, lažno, bježe od njega. Tu je bolestan insan, tu je već virus, bježe od njega. Normalno, istina je tiška, istina je boli, ne voli svako gledati istinu u oči, ali, braćo moja draga, u to mi je spas. Pogledajte ovaj događaj i tu vam je isto jedna velika pojenta. Ovaj čovjek Allah ga počastio da je ošao kod Ibnu Omera, pa mu on razjasniju njegovu situaciju. Inače pravilo Novotara je udali svoje sjedbenike od Ulemi. Jer kad ti sjedniš pred Ulemu, gotovo, sve će postati jasno oko Bogda. Zato, ja nijem namjer ovdje sad da ja prozivam sekte, sad ispada ja, pokupio pamet cijelog svijeta. Ali pogledajte, jedna od najvećih problema Sufija jeste tu. Ši, buba Bubaj reku tako, <kuh> Nema, vidi da smiješ pitat više. Šuti, klimaj glavom, probadaj se, zabadaj se, upadaj na glavu, šuti. Ne, ne mogu da te slučajno stom stani, ne, ne ne znam ja ništa. Ja ne mogu s njim razgovarati. Ja ne znam ništa. Ne smiju ništa pričati. Još nikako pričao već. Njega je nafilovalo kad vidiš tog i tog, takvog i takvog, bježi od njega, to je šejtan na dvije noge. I znači to je, brachu moja draga, metod novotara, svoje ljude okupi oko sebe i ne daj pristup. Vidili ste Ibnu Al-Basa kada otišu? Ulog odnašu, jedni kažu, pješite od njega. Taj ima znanje čoveće, taj će nas pokositi. Oni koji Allah dao uput, kažu, daj da sjednemo sa njim. Pa Allah dao 20.000 da je ljudi prešlo onaj njegovim sebebom, onaj na put istini. Zato kažem braćom, maja draga, znači druženje sa Ulemom, sa učenim ljudima. U svakom slučaju treba da bude glavni prioritet svakog insana. Pogledajte ovdje na kraju Ibnu Omar kako koristi metod zastrašivanja i pozivanja. Kaže, bojiš li se vatri? A žudiš li za džennetom? Kaže, brate, bojim se vatri i hoću džennet. To je metod koji imi trebamo koristiti u životu. Kad vidiš nekog insana, kažeš mu, i, ahi, znaš ti džehennemska vatra je 70 puta od obijača. Možeš držati vat, ruku naš pored, uf, ne mogu. Mislim da znaš da je džehennem 70 puta žešći. Znaš u džehennet Hurin, pa ovaki, pa onaki. Može to imao? Ima. Trebao, sam dug do toga. Mm -mm. Pa kako? E, ovako. Znači tu je poslanijički metod kojeg su preuzeli, kur'anski također metod kojeg su ashabi preuzeli, Onaj, u svom svakom životu. Kaži Ibnu onar ovom čovjeku, ako budeš svojoj majci se nježno i blago obraću. Ako je budeš ranio, učeš učenet, ako se ostaješ veliki grijan. Veliki grijesi, govorit ćemo njima, znači, da bi se oprostili čovjeku, treba se za njih posebno pokajati. Kad su pitanju mali grijesi, innel Hasenati i odhribne se i ad, kuranski ajat, zaista dobra dijela, brišu loša či dobra djela bližu loša djela ali mali grije dok za velike grije treba posebno vraćamo aj draga posebno pokajanje posebno najpriče ljudi takođe jedna veoma bitna stvara to je ovo blagoslovljeno barek islamsko buđenje koji prisutno u cijelom islamskom svijetu i u cijelom svijetu braćo moja draga ako ne bude predvođeno učenim ljudima pitanje je samo dana kada će otići u pogrešnu pracu u pracu u kojem priželjkuju neprijatelji islama zato oni ljudi koji podižu svoj jezik protiv učenjaka znajte da oni direktno indirektno svjesno ili nesvjesno idu na ruku nevjernicima ima je najbitnije da nađu nekog iz naših redova ko će digni glas protiv ulemi i ko će ljude odbacivati od ulemi To što mi određeni stvari ne možemo dokučiti, kaže Ulema, ne može se ići desno, sad se ide lijevo. Ma kako poniženja ovo ono, koja sabi? Omer, znate ko je bio Omer, kad se potpisivo tamo ugovor na UDB? Kažu, ko dođe iz Meke u Medinu, morate ga nama vratiti. Kaže Omer, poslanić, pa čto, kako se ovo, šta vo potpisujemo? Pa isponimo na istini, sad ja više ja ne znam, isponimo mi na istini. Kojma kaže desno, desno čovječe. Mi nekad ne vidimo dalje odnosa, samo dovdje vidiš. Kojma gleda, ima iskustvo, čita debele knjige. Mi čitamo još brošurice Ebu, Ibn, gore, dole. Čitaju se knjige debele od Ibn Tejmiju, od Ibn Nukajima. Ljudi koji su imali iskustvo. Čovjek Šeusemi Šeim Biba, za njih 40, 50, 60 godina iskustva, rad. Ljudi mnoge stvari skontali kroz život, kroz iskustvo. Ne može, ne može glavom kroz vrata. Tvoriš vrata i pruđeš kroz vrata. Vraću moja draga, ovo zapamtite. Ako ulema lema učenjaci ne budu predvodili narod, daj narod šeitan, zajaši i sad pa Također, nakon što smo govorili o dobročinstvu roditeljima, nakon što smo govorili o nekim načinima dobročinstva roditeljima, kao da imam Buharija hoće da ti kaži ovim naslovom, باب جزاء الوالد